Laborantxako gaibata johatuko dugu goizuntan, lurzein diakarteak elkarteak bilzarnak gusia eginen du larun batean, ainizamon jolosean eta gure gomita, Dominik Amestoi, lurzein diako presidentea eta elbeko kidia egunon. egunon. Zenbaki batzuen emaiteko asia intzin, iru eunta irutenoita amalau ektara laborantxa lur, ogoi etxalde, ogoi eta bederatzi laborari, iru mila eunta irutenoita amabost aksiodun, una lurzein diari doazkion zenbaki batzu, Dominika Amestoi, Ala, Lurza Indiak bielburu ditu, dirua baztertze errikoia bultzatzia, gazten instalazioa laguntzeko, eta lur espekulazioa egina ala mugatzia laborantzako lurena txekitzeko. E, Prezeski azken kasuetai bat da lur baten erostea urgunian, xalatu duzuena, e, beraz uh, horretarazi gaia eta zertan den afera, Dominika Mestoi? Ba, ordean uh, urgunian ertatu dena da, borne jameak da bere bere jokatzeko esantza duela, bakarrik laburantzako luj klasatua dienetan. Ogo gunean gertatu dena da, uh, klasatu dutela, ak bak klasatu duela uh, luj hori, iru hektarako hori klasatu duela eta lantegi irekitzeko eremu gisa. Behasu nahi behar zuop, gehamtsu egin, baina halare, nahi hor salatu nahi gineina da, uh, Alde batetik klasatu duzela uh, behargabe, bazirela ono eremuak uh, libro libgozirenak eta lantegi tegi eta uh, bi jaren eko hori genekin txalatu, uh, hori uh, ara, denak luk, edo zen lugen presioa irainan aztame hitu egan ebitan irru hektara duztela, uh, bat, uh, Hala, hori duzela uh, milion Hori gure salatzeko sirea uh, hori zen Eta zertan da afera? Be, afera, afera eginen da, ara, maleruzki, eta ara bat bo, ditugu egitu gu iruektera gehio e, eta ara praktikulazki kostaldeko laborentxak e, galtzen nahi du gehiota gehio eta kasik e, kasatia da kostaldetik laborentxa eta e, laborari guziak e, jokzen nahi egituzten eta, Lehenik uh, lenika nok baliatzen du lenik lu ga baliatzen du eh txekintzak baliatzen du lantzalaiak e, bidek eh eh turismoko eta hori denak eta hori denak satisfazten dielaik, e, laik dute geneatiko uzten ala labrantza labrantzari ara labrantza lan egin nahi duenak eh lan egin ten du pertsentso berekinaren geinean Oktako, Gugu eta Oroko eskasa baten edo eskasa salatzen duzue? Ba, uh, Gugu uh, uh, eta eskasa, uh, eta anitz haute uh, txiek, edo ahdura uh, duten uh, duten jendek, ez dute, ez dute ikusten, uh, zertarat buruz pusatzen duten aurren txal, lehetetik galeiten okute kalitatezko janariek eta egitea, eta Uh, behar benne uri gian emengo egin uh, uh, ongi jatifatzeko uh, eta hori gianak, bennean luhi gabeik, ukeztugu, uh, gure funktzio hori betetzen mm -hmm. Eta behaz uh, ten hori egine da, eta uh, gehiinat, aipatzen uh, uh, dute anitzek, uh, anitzeluh galtzen ari duela uh, laburantxak, eta hori da mudela, hordi hon, luk ez dela dugu, ez dela aski Hori egaitia, behar diela eta zahi e, e, pausu batzu eta... E, ...elgeha ekimeako helan mintzatu ikusteko, zer egin behar den prexeski hori ez daingeeago behar da. Euskar, elkak gobegi horretan, Lujaldeari buruzko gogo eta horko bat aipuda, ez dakitzea zertan, zer ahem handuzue, e, Gaiogi buruz? Bon, uruñako prentsa horreko horretan uh, galdegin dugu ere berrizketa uh, bat uh, EPCI uh, eta bon, kolektivitate behi horrekin, horienak uh, duradurrekin. Dehia, uh, ukan egin nuen hitzogu bat uh, Don Ibanelo izunikoa eta bon entzela zerbait, ergan uh, azalkuten jo bon, uh, gauza behiaga, ukan dugu, uh, este honetan, Okan uh, dugu, uh, hitzu okudu baten uh, uh, proposamena uh, etxebeztu maureko hau uh, zapazaren ganik uh, uh, uh, uh, eta uh, um, bakne baita baituak laborentxa, baitu hake bereaktura eta bon proposamen bat bada egina iduriz uh, hasten ahalko gira mintzatzen manan, uh, bada bide egiteko Ezeken neuhi zehatzak gale ginen Lehenik behar dugu ikusik gu hauren ahtian, zer galdan lehenen dugu, untra finkatu, gurein gurean badira gok hanitz lan egiten dugu ere e, etxe muzkin batasunarekin, ente hama ap, helbe e, sendikatarekin eta horrekin muziekin, pentratzen dut beste sendikatak ere e, gomitatuak ezan endila, behaz, e, ba, e, biziki hori nionagira, eta eh uh, berko dira uh, ere bekisak ba, nahi banai belena da zerbait uh, heldu lorentziko lugan zaintzeko uh, ba uh, e eremu kantitatean eta bai uh, merkatuaren uh, eskatu mailan uh, prezioaren einean uh, Neugri horiek, beraz, bilkuraren no <gabaruntiberatını> ondutik kusiko zer diren. Hala, hori bera. Joanden aldean, jentzienelaik goiz behirat, diru biltze kanpaina bat haipatuzi uh, naukuni, iru laborari gazten instalazioa laguntzeko. Hori, uh, zertan da? Bon, bueno, hori... Uh, Hori, nahi baxu, dirubiltzea kanpaina, bon, prozentatu genin baitzirean proiektu zehatzatzu joan den ugtian. Eheru laburari brantatu ditugu, etxalde grosik eta bon, aipatu genin, egea aipatu genuela, lau eumila euro behar tzirera bil du, bon, da, e, lau eumila eurotat e, zbira heldu, bizten da eh uh, bainanbon itxaldeek erusia dira eta jenera uh, da luzendiaren abantail bat dela uh, aldatu uh, diru bilse kampaña uh, haisu girela egiterat estalendze fak gfak, uh, -gfak berzun kampaña uh, uh, groupe foncier groupe groupe groupement foncier agricole groupe foncier agricole joan batta transformazio nagata luzendia Lehen behar zuten uh, uh, mugatiazien, uh, epeak mugatiazien, kampainan egiteko hori lukzendiek digin antaila da, beti uh, dirua biltzen ahalduela, urte guzien, eta beharak ere ala dira. Hori uh, uh, jonden urteko proiektu hori egina da, irulaborari horik plantatia dira, baina deia badira bertze proiektu batzu, bertze etxalde batzu badira erosteko. Eta bezo hogendako be, dirua behar dugudean jara beti egiten dugu beti behar dela eta badira jendeak, beti hegulazki me, egiten dutenak eta e, nahi baduzu biskat hori e, diru emaite hori Euskat azkartzeko e, bizten da eginen ditugula ono berttze kanpaina batzu. mainan behar da, beti beti behar dugula. eta e, behar dugu ere dirua espekulazioaren kontra bojokatzeko hogere eta lan hori gustatzen da. Hore ere behag da dirua. Horten uh, nahi basu uh, aldeat uh, diru biltze kampainan gira. Lurza-Indiak gogo eta egunak anturatu zituen jonen jone urte undagian, uh, naski Gai hori eipatu zen? Horire uh, eipatu zen, eipatu gini nire uh, nahi basu uh, laugarren biltzak nausia dugu gai. Uh, emiki emiki, lurza bere lana eta bere behar hordiak ikusiz, ari da uh, piskat uh, bere strukturaaren uh, ahamodatzen, ez zehan moldean eginezen uh, hastean, uh, geroztik uh, egindugu orrentzaitxian uh, asoziazioa hiloa 1900-an deitzen dena uh, lukzea india deitzen den uh, elkerte bat, uh, zenako hori, uh, hori uh, asoziazioa horrek uh, finaz, finanzatzen du egongo zitako uh, lukzea indiaren funksionamendia, Eta, antail bat bat du, erikoetxek, adibidez, e, diru laguntza emiten ahal dute, hoktan, e, nun ez bitute erikoetxek e, akzionerik eroztan ahal Aldiz, funksionamendu mailan, laguntzen ahal dutuzte, elkarte horien bidez. Ara, gero, e, oaktu gira ere, e, jendek emiten ahal dirua, eta gero, beren zergetarik e, kendia ezetan ahal hori. Deon. Hortako ere, aipatzen dugu egitea e, dotazionek utxabat. Egana ebita ara, horreka e, bertzea antailbatzu e, emanen ditu diruan biten dutenek. Eta ere, bertzea bat bada, e, eta ez nola nahikoa. E, da, zometresunek aipatu daugutela, beren lujak nahi dituztela eman lujza indiari behin betikotz, mehkatotik ekentzeko. Eta badira proiektu batzu. Bez uh, hori lurza indiak lehen zen moldean ez ezaken, oai uh, dotazionekutxa hori bururaino proiektu hori ere mitema dugu, uh, hori posibla izanen da. Eta pentsatzeko uh, da, antaila undiak uh, kehiko daite gila. hori sohtuz, ahalbi uh, detzen deat, ahalko duzue hori? Ba, uh, no, eta hori buruz, ba, hori, hori, hori uh, ikitena ahalko da. Eta bat ditugu, diagendut, proiektuak ohtako, kontaktuak e, lukia bekin. Eta e, behar da hori aitzina eman, eta hori e, biltzak nahi ausian, hori ere aipatuko da e, gure Ara nahi behitugu, e, beren helien ikusmoldia e, bildu ere, eta ara hori izanen da suietu bat biltzak nahi usian. E, jende batzuk nahizituzela naizituz, lukak eman, o... Hori gauza behia da? Zeri lotua da? Be, ez dakit, uh, lotua da, da gauza bati. Uh, presuna horiek dute beren espirituan txartua uh, kalte gari dela merkatuan ustia eta beren lugak dudari gabe eta e, egin erretreta ateluzkoz ez dutela beharik eta horbe direla lurtzean diri emitean, mehkatotik beti kotzkendua dira eta lurtzean diak e, gu batez eman ezteratuko du lukurien gainean bertzea bat. Ara e, nahi behazu e, jabetasun ispiritu urtaik e, ateia dira jende horiek, ara hanitzea e, bitxe egiten du, egiten du, bainan e, ara, e, holko, izpiritu aberratz baten eta izpiritu begi baten eta segin da. da, ez dira ez da anitzik, oo no, banan e, posiblio da eta e, azpeinagatzeko da izpiritu e, kanbiatze hori Elgahizketa eramanen duzuela dotazio kutsaren esoktziari buruz, larun batean horrek du e, garantzia undien aukanen, larun Ez ez baita da horire, horire biziki inportanta da, e, baina ez da bakarrik hori, ra, da ere memento bat gureki zekin e, gure lanetan gehienik ezagutua dena da e, laborari gazteak instalatzea etxaldek erosita, baina bada e, espekulazionaren kontra ere dugun bojuka bat, agiri ez dena eta ez dugu orain gainean biltzak nauzia da e, e, gauza hartas komunikatzeko lekuik egokina zenta e, luxenak baditu, baditu hiru, mila, hiru mila diru emaile Beraz, aksione bat egiten duen guziz, ez du denek e, idazten al, eta ondu baten egiteko. Hara, ordean biltzak nahusi, hada ere, ara, jakusteko, e, zerlan lan egiten den. Eta e, etxaliek erozteko, lehenik e, behar dira, spekulazioine zero ortaik, e, ortaik e, kendu, eta prezio normal batean ezagik. Eta, ara, hori, hori behar dugu komunikatu eta Oktaz behar dugu mintzatu eta momentu egukia eh? da oktako biltzak nagusia Biltzak nagusia larun batean behi eman itzordua, hain izan mundi horosan? Ba, behaz amara ontan da eta behaz izanen dira e, lortzen direko kondiak eta emanen dira behaz haipatu ditugun e, eta Dota zenekutxa eta urteko konduak eta espekulazionaren kontrako bohuka eta bon bertze, bada bertzean izgai eta uh, ere uh, ara, nahi du ere ikusi uh, jendeak zerdion gure lanaz eta uh, ara, uh, mintzatu eta biltzen dira beti iria berri batzu gero uh, lozeniekok irek uh, pratikanez hartzen dituztenak. Bertia berasgarri da sorra statzia eta lehondi batekin. Laupartaide lau dituela Lurza-Indiak, EL, ELB, Eskolegri Kolaborantxa Ganbara, Arapitz Federazioa eta Enterramap, aldizkat tozduzue funksionamendoa, eh, bururatzeko? Ba, uh, behaz, bon... Egarrekin, eh, baina si? karguetan ganeo? Ara, ba, un, uh, pishkat, uh, hala, piskat, jala gina zen, jiru urtetaik, uh, uh, ginela. Beaz, normalki jonden urtean behagazen belbeko uh, presidenkoa. Uh, bururatu, eta bon denak elgarrekin mintzatu ginen, eta bon eztatu zen ara batzela, batzela behel betan uh, presidenkoan eitzinaz egitzeko naikaria, behaz ara nik bakarrik egiten nituen bidukte, eta bentsatzen nien behitzeat bedaren egitea, eta bon, ara hola has egitu da, behaz uh, uh, denen adostasun joan gira ahalaz uh, behitzei irukte egitea behel Ba inan, hartetik bon, uh, eneatzen badakutaik uh, nox baita, biztan namintzatuko girela eta bertzea elkarte batek hartzen agalduela segira. Hala, dena den itzogu da eman abiltzak nagusia indako, Dominik Amestoi Lurzaindiko lendakaria, milesker gurekin izanik goizuntan, eta pasa Bai, milesker zueri, eta pasa